4.5 A de Curnalla E que foi que foi que pa que será Din que temos lingüe será verdad Será verdad, será verdad Xa calla pra fora non a goches mais Xa levábamos ben tempo Fodidos por vendeanos Con aquilo de que había Que fala lo castellano Con aquilo de que había Que fala lo castellano pero nunca quixo que lle tocar a fala, dicindo que a súa é boa, é que non se a mala, dicindo que a súa é boa, é que non se é a mala. E que foi, es que foi, no que foi, es que, no que, que será, de que temos língua, é será verdade, será verdade, será verdade, se o que pra fora non aguas e Moito brava xa non deu que trumpará Razón, eh? pra poder usar a lingua Que non saí do corazon Pra poder usar a lingua Que non saí do corazon eh? E agora que xa podemos Liberdade en pregala Non xa falamos as nenas Non xa xa que xa ian parvas Non xa falamos as nenas Non xa que xa ian les suabola que senso tio eschaio u homo miguel suabola pinta que semos aterrados ambos afar tamene mira mira que algun nos enterra mira dise somos ricos mira que algun nos enterra se te diga que nun lle nos dou galego non te preocupes que por ti chopalo e te vinda sabe Ya o inolvido trabe, couso do dereito que se na hoico como que dalle sempre quisemo vivir na dela chapa e na trabe, couso do dereito queremos falar que se un poico como era, se que dalle sempre quisemo Xa estamos na segunda oriña da radio mm, en galego no 104.6 da FM este é o noso programa sempre en Galicia e como a sempre nesta segunda hora tentamos comunicarnos con Galicia e coido que xa temos ao outro lado do fio telefónico ao noso amigo correspondente, colaborador mm, amigo Xulio, boas tardes moi boas tardes de, de con Barro mm, Oxe Porque... confesta, non? Pois pues si, sí, a verdad é que oxe pois o, o sol deixouse ver para darlle a ben vida as caravelas de Colón que hoxe pois, chegaron aquí ao sitio do seu nacemento segundo din alguns, non? Ajá, sí, bueno, porque hai investigación, se ademais hai hasta unha especie de museo que se puxo aí, non? Comentaron o, o alcalde no o seu momento, non? Sí, efectivamente, hai a casa de Colón porque hai a teoría de que era aquí de de Portocelo, aquí de, de Pollo, non? Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. eh, e, bueno, o certo é que esa teoría de que era xenovés, pois non, non está moi clara, porque parece que, que Colón, pois, que non sabía italiano, non? Uh -huh. eh, e, bueno, ademais, eh, él falaba de que non era o único almirante na súa familia, e ninguna investigación, pois eh, poido atopar datos de ningún un outro admirante de de apelido Colón que, que navegaran barcos xenoveses. Entón hai a teoría de que incluso de que era a mesma persoa que o, que Pedro Madruga, non? Si. Sí. porque parece ser que a familia de A familia de Souto Maior, de Pedro Madruga, pois era a única familia galega que contaba con cinco mariños de da graduación de almirantes na na súa linaxe, uh -huh. Entón pois, el eh, no escudo de Colón había cinco áncoras, que parece ser que, que cada, cada áncora âncora pois, significaba un, un almirante, non? Si, sí, si, sí, sí. eh, bueno, xa esto xa a teoría de de Colón galego xa vendo do século 19 cando o Pontevedrés Celso García de la Riega pronunciara en Madrid unha conferencia na que daba a conhecer unhos documentos dos séculos 15 XV e XVI pois, que citaban a varios membros dunha familia de Pontevedreses que se apelidaban Colón e logo viñera un, un, un libro que publicara un vigués de, de ascendencia italiana que era capitán da mariña Civil que era Alfonso Filipot que bueno, creo que se titulaba La identidade de Cristóbal Colón. Eh, bueno, aportou moita documentación sobre o, o tema e, tal, e foi o que chegou á conclusión de que Cristóbal Colón, eh, Pedro Álvarez de Soutomayor, máis coñecido como Pedro Pedro Madruga, Madruga. Pues que eran a que eran a mesma persoa, ¿no? O sea que eh, bueno, investigacións hai un para pa encher un Unha biblioteca, claro. Si, sí, certo, bueno, que parece ser que na, na, nos, nos escritos de das cartas de Colón que se atopan certas expresións eh, que tiran máis cara a Galicia ou cara a Portugal, non? Que, sí, sí, sí. Eh, parece claro que, que italiano pues, que, non, que non sabía, non? A parte de que a tripulación pois pues, eh, creo que eran moitos os galegos que ali queían, había unha nave que un principio se chamaba la, la Galiega, non? entón hai certas cousas que apuntan cara a esta teoría non? Que tamén había unha teoría aí de, de, que xera si catalán que incluso sabra, sí. se falaba de estudos de, de ADN e tal que sí. bueno, non sei en que quedou que o tema non? <risas> sí, sí. para todo, non para todos os gustos e para todos os xeitos right? bueno, o caso é que é investigación a, de todas todas si, sí, bueno, investigacións, pero non hai probas concluíntas, né? Exactamente, eh, si si, non hai probas concluíntas. Oke. Bueno, e que, eh, eh, que tal entonces que estades a celebrar logo então? Bueno, pois pues, hoxe o segundo día, o, o segundo ano, non? Comezouse o ano pasado a celebrar o día de Colo aquí en Combarro, então, pois pues, é a unha destas festas como que o haceron un pouco imitando a, a de Ribadavia, que foi a primeira Destas feiras medievais Que se sí, sí. comenzaron a facer aquí Que hoxe, por certo, coincide tamén coa co Ar de Lucas que, que tamén se fai en Lugo, non? En Lugo, si sí, Xa leva tamén alguns anos No certo, aquí, eh, aquí en Combarro É o segundo ano E pois, eh, cada vez está isto un pouco máis animado Está a praza Hay unha praza aquí em Pedrada Que antigamente eu Xa non o lembro, pero era, era unha praia Logo enrenchouse en e eh, serviu de eh, para parar os coches e tal. Bueno, hoxe en día está um, está empedrada e celebrase aí actividades, hai postos de artesanía, eh, os, os restaurantes habilitaron así as terrazas para para comer e eh, bueno, un día de festa, non? Sí, sí, sí. Eh, bueno, buscades entonces A posibilidad de poder disfrutar Desas cousas que hai ahí no, no, Entre todos vós. non? Seguro que haberá, xa que é cuestión medieval Haberá cousas, xente que está vestida con, con... Pois pues sí, cada vez hay, Xa o ano pasado Había bastante xente Este ano parece que todo o mundo Colabora cos, cos vestidos eh, O ano pasado creo que hubo demostracións incluso de, de cetrería Este ano pues, non, non vingo a programación hai grupos de, de música folk que eu supoño que actuarán pola noite eh, e bueno esta festa xa enlaza coas de das do, o, o San Juan que son as festas claro, aquí de, claro. de pollo non? que ademais son festas que aí son bastante, ten, ten unha tradición especial porque hasta se fai lume ou carón da praia eh, eh... claro coincide co, co lume novo Eso. exactamente sí, sí. e eh, que aquí pois pues, vaise efectivamente na nua explanada que se chama explanada da seca, foi un terreo aí recuperado ao, ao mar a base de de, de, de botar exactamente, de botar, creo que era o antigo vertegoiro, non, que uh -huh. como antes pois pues, en o lixo, en tal era sitio, pois pues, eh está pues, o, o lume novo con sardiñadas, pandemillo, ah, ah. etcétera. Eh, bon viño do, da zona, tamén do Ribeiro pouco, quizás máis de ir al bariño, non? Bueno, de, eu, de, de todas maneiras eh, eu teño observado aquí que a xente que ven de fora os turistas e tal, piden viño do Ribeiro é eh, o viño que máis soa, eu creo, por aí non? Xa, xa. pero que, que dúvida cabe que por aquí hai, eh, pues hai o viño de... o al e yo... este tamén que lle chaman catalán, ou sí. catalana, non? O millor tamén chega tamén ese outro viño tan tintorro, tan, tan, tan tinto, tan, tan... O de Barrantes. O de Barrantes, que... tamén chega por aí. Se celebrou, es... foi a semana pasada, o día do, do viño de Barrantes. Que seguro que escasea, posto que hai pouca xente que dedica... Bodegas especializadas nese viño non hai, moi terberón. Non? non hai, incluso viños, como que falaba Cunquero, do o viño de Espadeiro, Espadeiro son, sí. son viños pois pues, que xa cada vez a parte que escasean pois pues non normalmente a xente non o vende, para o consumo propio. Eh exactamente. Eh, eh. E, base, as as viñas por por albariño, no? Si, sí, por sí, máis o modernas que ademais dan máis traballo, o sea, menos traballo e máis productividade económica, non? Efectivamente. Si, sí, sí. quedan para, para o consumo familiar e para xente que se dedica que aínda segue sí. tendo ese apego a A, a tradición é de feito seguro que ese viño pois, é apreciadísimo neses furanchos que se fan, non? Sí, eh, suponho que será difícil de atopar incluso claro. nos, nos furanchos porque, xa te claro. digo, é unha produción moi pequena sí, sí, eh, claro. consumese coa familia e claro, coa amigos pero, claro, claro, claro. Eh, por aquí máis, hai algún furancho e eh, bueno sí. Eh, pues, pero é eh, sobre todo eso, viño que aquí le chaman catalán un viño branco, pero así bastante acero si, ¿no? sí. sí. Eh... Eu lembro que na, na, na casa de meus avós ali perto de Ceranova en Codelas, pois tamén tiñan unhas peras que solamente se producían naquela zona ou que tiñan poucos vicinhos unhas peras especiales que chaman invernías, que non as tiño visto nin xiquera no, no, no, no, nas tiendas eh, po, eh, Eso, pois eh, eu comparo precisamente con ese tipo de producción tan familiar como o feito do, do, de ese viño de Barrantes ou calquera outra cousa produción que, que tamén hai por aí, se uns pementos moi semellantes aos de, de, de Arnoia, eses que diñan medio marelos, medio verdes, que non, que non son verdes de todo, pero tampouco son marelos, non sabe? Bueno, pois sí. eso, claro, son produción familiar ou produción de xente que, que, bueno, que ainda sigue mantendo esa fórmula tradicional, non? De, sí. de disfrutar mesmo, de cousas especiais. Ou mesmo falábamos outro día precisamente do, do aceite que... Ajá. Que, que, bueno, hai que ter tamén amigos para poder conseguirlo ali pola tua terra do, en, Quiroga, do Bense, ¿no? en Quiroga en Quiroga, sí, sí. Quiroga bueno eh, que, eh, que, bueno eh, debe ser moi difícil porque claro. a producción é moi pequena claro, claro eh, eh, aparte de, de, supoño que será caro tamén, non? Claro. si, sí, esas cousas que, que, que conhecen algúns sibaritas, como dicía o, oh, bueno xibaritas Con que ele chama forma? Non se me lembro co, porque falando da da, da lamprea daballe un sabor o sea, escribía cousas tamén moi especiais con respecto a, a ese producto, non? Bueno, da lamprea si lembro, eh, decía que tiña que comerse antes de ser cucada, é sí. dicir, antes de coitase o, o, o canto cu do cuco cu nas na riberas dos ríos si, si, si e un dito del tamén que xa que a la Lamprea creo que era en marzo para o amo en abril para o criado ou algo así era no? sí, sí. hai que compilar no, no momento xusto no? bueno, Julio, que, que eu desixo que disfrutes do, da festa e xa te estorbamos bastante eh, bueno, pois que creo que que, es que saibas da, da noso creo que hoxe estamos un pouco de De... medio de despedida para exacto, de tempada sí. eh, entón supoño que serán moitos tamén os amigos e colaboradores do programa que quererás eh, saudar hoxe eh... Sí, que... Para estar aí en directo, non? É como... o que pretendo entonces eu desecho parte aparte de eso De, de, de decir que recortamos un poquinho a túa participación Pero o que queremos é eh, que tú disfrutes tamén Da esa festa que tendes aí É eh, que, bueno, pois pues que Como a, como a ti xa sabes Dar xa gracias por a túa colaboración desta de tempada E eh, que agardamos que a, a, a seguinte, a vindeira Pois pues que sigamos... Unha misma teima é que, que, que non nos estresemos co traballo que temos Pois eu encantado de estar con vos Mandar un saúdo a todos os ointes de, de Radio Cornellá A todos os eh, membros da Asociación Rosalía de Castro eh, Pois nada, aquí estamos en Combarro, Que aínda que non lanxa festas Pois no verán é un sitio eh, tranquilo con o clima e con sitios tamén moi fermosos nos, nos arredores de por aquí, non? É que, que ademais poden se disgustar de, de gustar que eucho teño con contrastado hm xantares que extraordinarios, hasta de procedencia portuguesa, non? Hm, pois si, sí, que, que, que, que temos pendente aí, creo que unha charla, unha charla para que nos falen un pouco dal de como se debe preparar o, o, bacallao. o, o bacallao, no? Mándalle, unha salutación unha bueno, un, pois un agarimo da nosa parte que por certo tratounos maravillosamente, quizais foi porque te coñece a ti de é porque no, no. tes unha un, participación especial con eles, pero que, que moitas gracias, eh que estarán encantados de recibirvos a, a todos. Que, si podemos no verán voltaremos a estar aí contigo a ti, eh, disfrutar contigo pois pues, de ser maravillosa mm, zona eh, tanto mm, na, nas vistas como na gastronomía. Moi ben, pois pues un saludo a todos e incluíndono tamén o técnico que Señor Mark que tan amablemente me chama todos os, os sábados ah, ¿no? <risas> Moitas gracias, Xulio Difru, sigue disfrutando e eh, que paseos un bom verán Moitas gracias, hasta logo, hasta logo. Xaveres, o nosa xa, amigo Xulio é unha persona extraordinaria que non perde un momento equivocado para poder darnos a entender e fa, facilitar con metísimas cousas e novidades que, que se celebran aí ou ahora mesmo estaba por disfrutando coa familia desa de festa que se celebra en con barro e ainda perdeu un bocadinho de tempo para saudarnos e desecharnos o mellor a todos os nosos ouvintes e a companhentes desta nosa pequena e humilde radio Cornella en nuestro humilde programa siempre Galicia vamos a poner un bocado de música más y seguimos adiante sí, si, si chove deja tu veré Orvallade de orvallare Llovense y das abrijadas me irá a abrijar Si crees que salga al lugar Fecha suyos me amor amore Que entre los desabiertos Alue pensa que hay sol Arquechoba Oh, <laughs>